Curăția. Spălați vă deci și curăți-vă! Luați dinainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul! Isaia 1 cu 16. cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu! Psalmul 51 2. Sângele lui sus Hristos ne curățește de orice păcat! 1 Ioan 1 cu 7. Cine are de aceasta în El se curățește? după cum el este curat. 1 Ioan 3,3 Nimic nu este atât de trebuitor cât este curăția vieții. Sfântul Ioan, gură de aur. Sufletul cel curat are puterea ca să se vadă în el însuși ca într-o oglindă, să vadă în el însuși pe Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare Oricât de mici sunt păcatele, ele pătează conștiința, iar conștiința trebuie să fie mereu curată. Dacă trebuie păstrată în curăție, dar se pătează totuși zilnic, atunci în toate zilele trebuie să o curățim. Sfântul Vasile cel Mare Cel ce-și curățește și își împodobește partea lăuntrică este ca han al lui Hristos. Și cine poate fi mai fericit decât cel ce are ca locuitor în sine pe Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur Se poate întâmpla ca unul, împlinind pe față o poruncă, să slujească ascuns patimii și prin gânduri păcătoase să strice orice faptă bună. Marcu Ascetul Curățenia inimii este condiția cea mai însemnată pe care o cere Mântuitorul la împlinirea oricărei fapte, învățătură de credință ortodoxă. Curăția nu vine numai din a nu face rele, ci și din a stinge cu totul relelea, prin împlinirea cu grijă a celor bune. Diadoch al foticei Cel ce vrea să-și curețe inima să cheme necontenit pe Domnul Isus Hristos împotriva vrășmașilor spirituali. Isichie Sinaitul Căci și la jertfele pe care le-au adus Abel și Cain la început Dumnezeu, N-a căutat la darurile lor, ci la inimile lor, așa că i-a plăcut lui Dumnezeu darul acelui a cărui inimă era curată. Sfântul Ciprian De curăția inimii este strâns legată virtutea fecioriei. Prin curăția inimii se înțelege lipsa oricărui păcat, dar mai ales a păcatului desprânării. Sfântul Ioan Gură de Aur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 Ca să putem învinge în ispite, trebuie să ne câștigăm ajutorul cerului prin curăția și nevinovăția vieții noastre, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfârșitul tuturor lucrurilor este curățirea sufletului pentru a se face asemenea lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie Taumaturgul. Curățirea este păzită de smerenie, înfrânare, rugăciune necontenită și meditație duhovnicească. Teognost Curăția inimii este cea mai înaltă treaptă de săvârșiri a Sfințeniei, de aceea ea va fi răsplătită cu cea mai mare fericire, care este privirea feței lui Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. Să-ți fie urâte gândurile iubitoare de trup, pentru că ele în aceeași vreme corup și spurcă sufletul, Sfântul Nil Sinaitul. Eva are totdeauna năravul ei, seduce, Sfântul Tihon. Nu putem ajunge la adevărata cunoștință câtă vreme patima curviei zăbovește în ascunzișurile sufletului. Casian Romanul Inima curată este aceea care nu mai este atrasă de nimic din lumea aceasta. În ea venind, Domnul își scrie legile sale ca într-o tăbliță. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dacă vrei să te izbăvești de toate patimile, apucă-te de înfrânare, de dragoste și de rugăciune. Talasie Libianul 1200 Fericit este acela care își stăpânește pleoapele și nu se lasă nici închip chip gândit, nici închip chip simțit, a demenit de pielea trupului care în curând va izvorâ puroi, Sfântul Efrem Sirul. Dacă frumusețea trupească își înșală inima, gândește-te în ce fel de puroi se va transforma și inima se va liniști, Ava Isaia. Viața necurată împiedică înțelegerea lucrurilor duhovnicești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu putem ajunge la adevărata curăție dacă n-am ajuns mai întâi în inima noastră la adevărata smerenie a cugetului. Casian Romanul Cine dă frâul liber simțurilor, dă frul liber și inimii Sfântului Isaac Sirul. Apropie-te mai bine de un foc arzător decât de o femeie tânără, când și tu ești tânăr, pentru că, apropiindu-te de foc și simțind durerea, tu vei sări îndată în lături, însă când te vor alinta cu gingășie cuvintele femeii, nu te vei îndepărta îndată Sfântul Nil Sinaitul. Precum trupul are ca lume lucrurile, așa și mintea are ca lume ideile, și precum trupul se desfrânează cu trupul femeii, așa și mintea se desfrânează cu ideea femeii, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Întrebuințează toate sforțările să nu faci nimănui niciun rău și să ai inima curată față de toți oamenii. Ava Pimen Pe cât te vei curăți, pe atâta te vei învrednici de iluminare, teognost. Așa cum spartă, o conductă de apă nu poate să țină apa în ea, tot astfel un ochi desfătat de plăceri nu poate să țină mintea curată. Sfântul Efrem Sirul nici glinda, murdară nu poate primi reflectări și imagini, nici sufletul care este preocupat de grijile vieții și întunecat de patimile unei cugetări trupești, nu poate primi lumina Duhului Sfânt, Sfântul Vasile cel Mare. După cum oglinzile cele străbezii sorb chipurile celor care privesc în ele, tot așa inimile curate primesc slava lui Dumnezeu în ele, Căci însuși Domnul a zis, fericiți cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, Matei 5 cu 8, Teodoret al Cirului. Curăția minții este credința desăvârșită, nădejdea statornică și dragostea fierbinte și deplină. Fericitul Augustin. De vei primi, creștinule, în așternutul sufletului tău pe diavolul, ți-ai desprânat sufletul. Origen Inima curată care vede pe Dumnezeu nu o pot face virtuțile singure fără venirea Duhului Sfânt, așa cum faurul nu poate curăți fierul numai cu uneltele sale fără venirea focului. Sfântul Simeon, noul teolog nu mă temeam de necurăția hainei, ci de necurăția poftei, fericitul Augustin. Mai întâi să avem gând curat în mintea noastră, fiindcă rădăcina lucrurilor primește sfatul cel din inimă, Sfântul Vasile cel Mare. Cei ce trăiesc o viață minunată, chiar dacă tac, ei slăvesc pe Dumnezeu, fiindcă prin traiul lor mulți alții îl slăvesc. Nu atât este de admirat Dumnezeu prin facerea cerurilor, cât e de admirat prin viața curată a omului. Sfântul Ioan Gură de Aur Viața necurată împiedică înțelegerea adevărurilor înalte. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu este mai curat ca virtutea și nimic nu este mai necurat ca răutatea. Sfântul Ioan Gură de Aur Energia Sfântului Duh se găsește în Sufletul Curat, așa cum puterea vederii se află în ochiul sănătos. Sfântul Vasile cel Mare.